Eta hoiane, ona hemen, bertso bat nahi duzun doinu eta neurrian kantatzeko hitza. Beroa. Beroa. Zero grado azpitik naiz da, hemen dugunzigara, neguszuuritik uda berri, bihurtzen dabil araba, epeltasuna sutik dator, eta berdindoa zutara, bertsoa eta mai bueltako hau, barrea eta algara. Azken finean gurerria, egitea gurerara, gurerria eraldatzeko, barruan daukaguna da, Barru handau kagunada